Rugăciune pentru taina tălharului pocăit. Doamne Iisuse Histoase, domnul Domn al te iubim, te sărbim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi taina pocăinței a întemeiat când porunca ta, pocăiți-vă, împărăția cerurilor s-a apropiat, ca să înțelegem cum să trăim taina tălharului pocăit când pe sfânta cruce răstignit ai stat, cele patru porunci ale legii celei noi ne a arătat. Timp de două mii de ani cu fiecare dintre noi ai pătrinit, când crucea neamului ne-am luat ca să ne eliberez din păcat. De aceea credință tare, nădejdea ca o scară la cer, și iubirea ca o poartă a împărăției tale ne-a lăsat. Toți cei care trăim într-o lume a păcatului, a întunericului și a morții, trebuie să ne purtăm crucea luată la taina Sfântului Botez ca tălharul cel ce s-a pocăit, fiindcă nu cei ce priveau, și te huleau, răsignirea ta se mântuiau, Ci doar cei puțini care alături de tine sufereau, Prin durere se înduhomniceau, Sau ca ucenicul celibit se înfiau. Duhuri ca îngerii tăi deveneau, Sau ca slujitorii tăi pară de foc se arătau, Fiindcă lumina cuvântului tău îi transfigurau. Doamne, ii să-i al domnul Algete, te iubim, te săvim și te mulțumim, fiindcă pentru noi, Taina Sfintei Spovedanii a întemeiat. Să ne mărturisim unii altora păcatele poruncă ne-ai dat. Și așa cum Tăharul, stânte cruce păcatele și fără de legile, Ție-ți le a mărturisit, noi iertare pentru păcatele noastre le-am cerut și ne-ai dat.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 Doamne Iisuse Hristoase, Domn al jertfei, te iubim, te săvim și-ți mulțumim, fiindcă după făgăduința ta, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Cu taina tălharului păcăit, întru smerenia ta ne -a chemat, să ne adunăm comoara, cea sufletească ne ajutat. să trăim cuvintele sfinte Evanghelii cu har, putere, Înțelepciune, înțelegere, ne-ai În veșmântul de nuntă ne Să te așteptăm ca slugile cele vrednice, cu post, priveghere, rugăciune, slujbe sfinte, ne pregătiți să ne repădăm de robia a păcatului neindemnat. Dar pe cei ce de biserica ta ortodoxă și de tine sau au repădat, pentru că asemenea harului citea băzlocorii s-au putat, să se ducă în focul cel veșnic e găsat.